Eskoziako gael karnitzatik kaj eldu da. Kern, ahia edo ahoka izendatzen du. Sinesmentzahetan, ilobi baten markatzeko erabiliak ziren, gauhegon mendiaren tontoja markatu edo mendizaleen bidea ejesteko agertzen ziren. Maina azken hilabeteetan, geiegizkoa bilakatu da, lahun mendian denetan egiten dituzte. Fenomeno jentsalatzeko joan den igandean, ibilaldi bat antolatu du talde batek askainen, publikoa sentsibilizatzeko Michel Grazi hauan artean zen. Moda bat da, dozen lekutan ikusten da. Ertzen da gen gainean Uri gero animaleek eta landareek nahi dutelarrik piskat berriz lotu lujari, beharriak beharrezkoak dira. Diendiak hartzen du ahriak baian lujatik ateratzen, lujatik ateratzen ez, eh? orduan denau utzen ari dira ez, eh? ematen du ez dakit zenbat uh, basurde izan denikantz. Lagiago ere, mugahia uan txortzeko, eraikuntza historikoetan serbitzatzen dira ibiltariak, koral handia izeneko Napoleon garaieko gotorlekoa suntxituz adibidez. Korralandia da izar uh, formako monumentu bat, era ikuntza bat, eta baliatu zena, gerlan, nabger napoleonean edo garaian. Hor duan, Korralandiaren erditik pasatzen dira, xarako erremuan da, ez da pankarta bat ere jaiteko zer den eta leku bat zuetan, babesten dira horako lekuak. Eta hor ez dien diak orduan hartzen ditu ere ahiak hortik, eta eraikitzeko, mugariak edo kernoiek ez. Eritajek, seinaletika bat eskatzen dute Islandian bezala, mugahien debekatzeko.